احب الله <سؤال> والاسلام <سؤال> احب الله والاسلام احب الله والاسلام احب الله والاسلام احب الله والاسلام احب الله رايه السنه الله الاسلام والقران والجنه احب دحافل العمال ترفع رايه السنه احب الله الاسلام والقران والجنه احب دحافل العمال ترفع dakle, rekli braćo da veliki širk jeste takvo dijelo koje Allah te neće oprostiti osim sa pokajanjem dok je čovjek još u životu na ovome svijetu da Allah subhanahu wa ta'ala ovaj čin neće oprostiti onome komu dođe sa njime na sudnjem danu a da se zato to dijelo nije pokajo Allah iskreno da se za njega nije iskreno pokajo Kao što smo spomenuli, braćo da onaj ko dođe, Allahute Barak Vatala, sa velikim širkom, sa velikim širkom, da će taj veliki širk čovjeku poništiti sva dobra djela, makar je imao poput ogromnih brda. A kako i ne bi poništio mu sva dobra djela, kada mu ništi ono što je veće od dobrih djela, to je imano Allahute Barak Vatala pa kada veliki širk briše iman i poništava iman on da je sasvim razumno da on poništava i briše i briše sva dobra djela poništava i briše sva dobra djela i spominjali smo riječi Allaha te bareka u kojima govori o tome da onaj ko počini širk Allahu dželle da će mu propasti sva djela i da će takav stradati tako dalje tako dalje da će indiala biti pretvorena u prah i pepeo i ostale dokaze koje smo spominjali. Došli smo breći do govora o tome da islamska ulema spominje podjelu velikog širka. Spominje podjelu velikog širka, to jeste taj veliki širk na koji se sve način čini i koje su to kategorije činjenja velikog širka. Jer jako često čovjek kada se spomene širk, on isključivo ispred njega ima samo određene slike. Određene slike i određena dijela i smatra da je to jedini širk. Čak ćemo naći da mnogi smatraju da je širk bio samo vezan za vrijeme predislamskih Arapa. I ono vrijeme dok Mohamed s.a.v. nije povedio mušnike i tako očistio očistio sve ta mesta od širka i mušnika. Međutim, kao što ćemo inša Allah iz govora o ovoj temi, vidjet da je ovo polje jako prostrano i da su mnogobrojne vrste širka. Mnogobrojne vrste širka i mnogobrojni načini, mnogobrojna djela, riječi i vjerovanja s kojima čovjek čini širka Allah u tebi ta'ala, to jeste pridružujemo mu nekoga i čini nekoga, nekoga mu ravnim to jeste čini ono što ga izvodi iz dina Allaha te barakva čini ono što ga izvodi iz dina Allaha subhanahu vata'ala tako braća islamska ulema kada govori o velikom širku kada govori o velikom širku kažu da velikog širka ima četiri podvrste da se on dijeli u četiri u četiri podvrste Mi ćemo danas, inša Allah, govoriti o prvoj podvrsti pod, o prvoj podvrsti velikog širka a to je, braćo, širk Udovi to je širk Udovi Naime, braćo ima raznih mušika na ovome svijetu i bilo ih je prije imamo mušika koji su mušiti zato što su učinili širka lahu Đalešanu hurubu u vijetu u gospodarstvu pa smatraju da pored Allaha ima neko drugi ko može stvoriti kao Allah ko daje opskrbu kao što Allah daje opskrbu itd. Itd. itd. ima u mušlika koji su sebi učinili su širka Allahu time što su pripisali sebi nešto od imena i svojstava Allaha pa recimo čovjek kao što je govorio faraun la'anetullahi alejh da je on Bog kao što je Allah Bog da je on Bog i ljudi koji su govorili da znaju kao što Allah zna i tako dalje tako dalje pa su učinili širk Allahu u čemu u njegovim svojstvima i imenima kao što imamo ljudi i najveći broj ljudi je braću učinio širk Allah u u božanstvu u božanstvu, to jeste na polju ibadata Allahu dželješanu. Na polju ibadata Allahu dželješanu. I danas ćemo naći mnoge koji se pripisuju islamu da upravo u uluhijetu u uluhijetu da čine širka Allahu dželješanu i jako često to nazivaju nečim što je dozvoljeno ili nečim čak što je preporučljivo i što je dobro. Pa je šeitan lanetullahi alejh kod ovih ljudi se zadovolio time da ostanu i u namazu, dakle da imaju namaz, da imaju post, da imaju zekat, da imaju hači tako dalje. Međutim, došao im je sa ove strane pa ih je oterao u Allahu Allahute Baraka wa ta'ala u dobi. I naume ćemo naći danas mnoge sekte, pogotovo sekte sufija, sekte šija i mnogih drugih koji su skrenuli sa puta Muhameda sallallahu alejhi I ovo se braćo ujet veže za vrijeme kada ljudi ostanu bez znanja. Kada ljudi ostanu bez znanja o vjeri Allaha te bareka taala, dolazi vrijeme čega? Dolazi vrijeme kada ljudi skreću sa puta Allahovih poslanika i vjerovjesnika sallallahu aleihim ve sellem gubi se vjerovjesničko znanje gubi se temeljno znanje uzvišene vjere i onda dolazi im šeitan lanetullaha rej sa raznih strana i donosi im vesvesi i donosi im ono s čime će ih izvesti iz dina Allaha Čelešanhu a najboljnije je to što izvede čovjeka iz vjere a on misli da je musliman i čini dijela kufra i širka a šeitan mu rekao i podučio ga da je to ibadet Allahu Čelešanu Zato ne moš čovjeka takvog ne može ga lako odvojiti od tih dijela i ubediti ga da je to širk i kufar Allah te barekutaala jer on to smatra ibadetom. Pa će kazati kako, kako da napustim ibadet Allahu Đelešanhu, jer on to kod sebe ima kao kao ibadet, on to nema kao širki kao kufar. Već ima kao ibadet. Pa kao što kada bi ti došao čovjek i kazao čovjek će napustiti namaz da bi se spasio A ti znaš da ne smiješ to napustiti jer je to i badet kog ti je naredio Allah te barakva tala Isto ova vrsta ljudi braćo Isto ova vrsta ljudi kada im dođeš pa im kažeš Nemoj to činiti On kaže kako da ne činim i badet Allahu dželješanu Kada mu kažeš nemoj činiti određene te zikrove koje nisu zasnovati na Kur'anu i sunetu koji su čista na ovo tari itd. Kaže kako mi zabranjuš da spominjem Allahu dželješanu Međutim Postoji razlika između onoga što je propisano i onoga što je što ne postoji zato utemeljenje u Kur'anu i Sunnetu Poslanika sallallahu alejhi ve sellem i poznato pravilo jeste da u ibadetu ne može biti ništa osim onoga što je propisano. Ništa. Dakle ne može ibadet da se radi, izvršava onako kako se nekom navije. Već mora zato da ima dokaz iz Kur'ana i Sunneta Poslanika sallallahu sellem, da je tako čini ibadet Allahu Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem pa da on da može što učiniti. U suprotnom ako to nije slučaj, onda to nije više ibadet, niti se to može zvati ibadetom, makar ga svi prozvali Liepano votaria kao što to danas Puno ljudi hvali u današnje vrijeme određene novotarije koje su se pojavile u vjeri Allaha Tebara i, i ljudi ih praktikuju i više su im vezani nego što su vezani za naredbe Allaha Tebara ili za, za zabrane Zabrane Allaha Allaha Subhanehu Vata'ala Tako, braću, kažemo da ova podvrsta velikog širka širku dovi jeste ono u čemu je šeitan većinu ljudi koji se prepisuju islamu prevario Većinu ljudi koji se pripisuju islamu, prevario ih je u ovome, pa su ljudi učinili širk Allahu tebara kratala i čine širk i smatraju to dozvoljenim i smatraju to čak preporučljivim, pa zbog toga i druge pozivaju druge pozivaju tome. A to je iz razloga, kažem, osnovnog što je nestalo znanja o čistom teohidu o čistom tauhidu s kojim je došao Muhammed sallallahu sellehu sellem. Mi ćemo preći spomenuti neke dokaze iz Kur'ana časnog i suneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji apsolutno ne ostavljaju ni najmanje sumnje po tom pitanju da je dova ibadet, da je dova ibadet, kao što kaže Rasulullah sallallahu sellem, dova je srž ibadeta. Nije obični ibadet, već je srž ibadeta. I sam namas Na arabskom se naziva as-salah. A prvo značenje riječi as-salah jeste jeste dova. Jeste dova. Tako da je dova ibadet Allahu tebareke ve taala i taj ibadet ne može nikom drugom se uputiti osim Allahu subhanahu wa taala u stvarima koje isključivo pripadaju samo Allahu dželle niko nikog drugih, drugih. ne ne posjeduje mimo njega, mimo njega subhanahu wa taala. Mimo njega subhanahu wa taala Tako breću Allah subhanahu wa ta'ala u suri Djin 18. ajatu kaže Neste zbilla وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَا اللَّهِ أَحَدًا جامje su Allaha radi zato se ne moli zato se ne molite pored Allaha nikome to jeste niko se ne može dozivati i moliti pored Allaha tebarete wa ta'ala يار يا تو عباده تدوا هي عباده كويس заслуже samo الله سبحانه وتعالى و samo сте njemu може упутити тај عبادت и عز وجل у сури يونس 106том ајету الله تبارك وتعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين i pored Allaha ne moli se onome ko ti ne može koristiti, niti ti može štetiti fe in fe a ako ti to učiniš to jest ako se budeš molio nekome mimo Allaha te barati a sviti ti drugi mimo njega subhanahu wa ta'ala ne mogu čoveku ni koristiti niti niti mu naškoditi jer je sva vlas kod Allaha subhanahu wa ta'ala u njegovoj ruci sva obskarba je kod njega sve riznice su njegove zato ništa drugo ne može štetiti ili koristiti osim šta dozvoli od toga Allah te kva ta'ala zato uzvičeni kaže fe in fealte ako budeš molio nekoga drugoga mimo Allaha tebara kva ta'ala fe inna ke idem min av zalimin ti ćeš sigurno tada postati kjafir ti ćeš sigurno tada postati kjafir. postati kjafir pa je ovde Allah tebara kva ta'ala ukazao na jasnoću Na jasnoću kufra onoga ko moli drugoga mimo Allaha, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala u stvarima dakle koje sa apsolutno pravo Allaha uzvišenog te bareka ta'ala. U suri braci mu'minu 23. ajetu, pardon, 117. ajetu, kaže Allah te bareka ta'ala: "Nas-tazbillah wa ta men yad'u min Allahi ilahan akhar la lahu bihi" فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ A onaj koji se pored Allaha moli drugom Bogu, bez ikakvog dokaza o tome, to jest Allah mu nije do nikakva dokaza o tome da se, da se je dozvoljeno njemu moliti, فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ Njegovo polaganje računa je kod njegova gospodara, može se moliti on kom, kom god hoće, Međutim račun se polaže kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Innahu la yuflihul kafirun. Kaže Allah te a nevjernici neće nikad uspjeti. Nevjernici nikada neće uspjeti. Nikada neće postići ono što ono što žele. Pa je opet Allah te barekutaala, nazvao nevjernicima one koji se mole, koji se mole drugima mimo Allahu subhanahu wa ta'ala o kojima im Allah uzvišeni nikakva dokaza nije objavio nikakva dokaza im nije nije objavio zato obraću nalazimo da Allah subhanahu wa ta'ala obraćajući se ljudima i ukazujući da nema nikakve potrebe niti naredbe o tome Da se neko drugi moli ili preko nekog drugog da se moli Allah džellešaanuhu, da se uzimaju posrednici, da se uzimaju neki preko kojih ćemo se obraćate Allahu džellešaanuhu, Allah tebaraka teala se obraća ljudima svima bez izuzetka riječima nestezvila وقال ربكم ادعوني استجب لكم i rekao je vaš gospodar, rekao je vaš gospodar, ud'unī, pozovite me, estecib lekum, ja ću vam se odazvati ja ću vam se odazvati dakle, bez posrednika bez uslova ako me pozovete preko Muhammed onda ću vam se odazvati ako me pozovete preko Turbeta onda ću vam se odazvati ako me pozovete preko Evlija onda ću vam se odazvati ne, ne, ne, ne, pozovite me a ja ću vam se odazvati to su riječi Allaha te baraka, upućene ljudima i džinima do sudnjeg dana u nastavku ovog ajeta uzvišeni subhanahu wa ta'ala Ističe jednu, jednu jako važnu stvar. Inne ladine jasakbirune an' ibadeti sejadahulune djehenneme dahirin a oni koji iz oholosti neće da me obožavaju, neće da mi roboju. ući će u djehennem poniženi. Ući će u djehennem poniženi. To jeste, kako je moguće da ljudi neće da se Da se povedu za riječima Allaha te bareka taala ka onim kaže pozovite me. Neće da zovu Allaha dželle šanu, neće da ga mole. a Hoće da mole preko mrtvaca, hoće da mole preko turbeta, hoće da mole preko šejhova, hoće da mole preko evlija i tako dalje i tako dalje. Fa Allah subhanahu wa ta taala spomine a oni koji za holosti neće da me mole, neće da me obožavaju, za sigurno će poniženi poniženi ući Ući u djehennem. Ući u djehennem. I ovo je, braću, dakle, ono što je poznato u vjeri Allaha, tebara, kva ta'ala, da Allah, djela, šanuhu, nije postavio uslov da se, da bi se on molio da se on doziva... Preko ovog ili onog i tako dalje. Kao što je to došlo u mnogobrojnim hadisima poslanika sallallahu alaihi wa sallam. U hadisima kuci, kuci hadisima koji su apsolutno jasni i niko ne može za njih kazati ovo je nekim u tešabih, ovo je nešto što ovaj nije jasno i tako dalje. U hadisu koji je inša Allah i nama dobro poznat hadisi kuci koga bireže imam Buharija u svome sahihu Otebu Horey radijallahu anhu se spominje da kada Allah subhanahu wa ta'ala, kada nastupi zadnja trećina noći, Allah subhanahu wa ta'ala se spušta na ovo zemljsko nebo, pa kaže Men jeduuni festeđi belehu Ima li ko da me doziva pa da mu se odazovem? Pita Allah te baraka ta'ala, ima li ko da me, da me doziva, da me moli pa da mu se odazovem? da li ima ovdje neko ograničenje ili Allah je ovo ponudio svakom svom svakom svom robu dakle nema ograničenja kao što u nastavku ovog, ovog hadisi kuće kaže Allah te barati o ta'ala ima li ko da nešto traže od mene pa da mu to dam o men jes tagfiruni sa oprosti re leh ima li neko da od mene oprostaži pa da mu da mu oprostim kao što imamo i sličnih tekstova u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve koji doslovno ukazuju našta ukazuju da je Allah dželešanu ova vrata ostavio otvorena za svakog insana i za svakog džinna koji želi da se obrate Allah te barekutaala i da dozivaju Allah te Bez toga da mora da na turbe pa da bi molio ili da mora da moli preko ovog šejha ili onog šejha ili ovog evlije ili onog evlije ili ovog kabura i tako dalje i tako dalje. Dakle, ovo je stvar, ovo je stvar koja je poznata, poznata i jasna u sunetu i šerijetu Allaha tebara kratala. Poznata i jasna u šerijetu Allaha tebara kratala. I ovdje postoji samo jedno što se izdvaja, a to je ono o čemu smo mi govorili u neko skorije vrijeme o tevesulu, kada smo govorili o dozvoljenom i zabranjenom tevesulu, pa smo spominjali da jedini tevesul to jeste uzimanje nekoga ili preko koga ćemo moliti Allaha Đelešanuhu ili njega moliti da se uzme kod nas Allaha Đelešanuhu, jeste tevesul koji je bio sa vrijeme poslanika sallallahu alaihi wasallam kada je poslanik sallallahu alaihi wasallam dozvolio nekim ashabima da mole Allah da dozvoli poslanika da se za njih zauzme međutim nakon smrti poslanika više je to prestaje više je to više je to prestaje i to više izgubilo dakle šta? izgubilo je svoju svoju važnost i svoje postojanje s time što je ostalo jedino dozvoljeno da kaže čovjeku jel čini dovu za mene. Čini dovu za mene kao što je govorio Poslanik sallallahu alejhi ve sellem Omer radijallahu anh koga je ispratio, Omer na umru, nemoj Omer nemoj nas zaboraviti udovi, nemoj nas zaboraviti udovi. Dok sve ono na čemu su danas sekte sufija i šija i ostali koji su na zavodi, to sve pada u vodu i to nema nikakva dokaza i to je čist istişk koji oni čine. To je čist istişk koji oni čine. Jer zato više ne postoji ni jedan Ni jedan jedini dokaz, niti delir na kome, na kome, se, to može, na kome se to može zasnovati. <clears throat> Poznato je, braću, da kroz sva vremena ljudi su uzimali i činili širka Allahu Đelešanu, uzimali neke posrednike i ono preko čega su, što su na jedan način obožavali, smatrajući da na taj način se privlježe Allahu te barake wa ta'ala činili su širk Allahu dželešanu ne zbog toga što su možda želeli, žele da učine širk žele, žele da čini to delo kako bi znajući da je to mrsko delo Allah dželešanu pa zbog, to, zbog toga mu to učine iz inata ne već su to činili smatrajući i vjerujući ono me čemu je podučio šejh alane tulah alej da je to ono što je dobro za njih i preko čega se mogu približiti Allahu te kratala. I Allah subhanahu wa ta'ala spominje ovu stvar, da je bila dakle prisutna kod u vremenima Allahu i poslanika i vjerovesnika kada su pozivali svoje narode. Međutim, to što je njihova želja bila vezata za ispravnu stvar, ali njihova djela za pogrešnu stvar i njihov put za pogrešan dalalet da, da put, onda to ne biva razlogom da će oni biti spašeni zbog toga. Da će oni biti spašeni zbog toga, već Allah subhanahu wa ta'ala i pored toga govori da je to kufr, da je to kufr i širku Allaha te bareh ta'ala. Tako breće u suri Zumer kaže Allah subhanahu wa ta'ala Elalillahi dinul halis Iskreno ispovjedanje vjere je dug Allahu djelašanuh. Dug Allah dželle šanuhu jeste da iskreno ispovijedaš vjeru. Voli ljudi koji su uzeli od Njega a oni koji pored Allaha dželle zimaju druge za zaštitnike, ma na'buduhum illa liqurbuna ila Allahi zulfa. Mi ih obožavamo osim zbog toga da bismo se što više približili Allahu dželle إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ زَسِغُورْنُ شِ اللَّهُ مَجُونِيمَا قَرَسُدِتِي وَأَنَّهُ مَو چَمُ سِرَازِلَزِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَثَار زَسِغُورْنُ اللَّهُ رِلَشَانُهُ نِشُپُوتِتِ أُنُگا كُوَ كَاذِب كُوَ لَژُوفِ وَأُنُگا da oni ljudi koje uzimaju druge i njima upućuju ibadet, želeći time se približiti Allahu Đelešanuhu, da je Allah, tebara kratala, u prvom nazivu nazvao da su lažovi. Da su lažovi. Zašto? Zato što su slagali na Allaha Đelešanuhu, njegova poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Zato što su slagali, jer zato nemaju dokaza u Koranu i u sunetu poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Nemaju dokaza. Zato i naziva Allah, tebara kratala, Da su lažovi. A onda spominje i kjafire. Zbog čega su kjafiri? Zato što su učinili to djelo. To jeste, učinili su i i poklonili ga drugome mimo Allaha, mimo Allaha subhanahu, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, braću Allah, tebara kao ta'ala, spominje jedno stanje u kome otkriva sve te ljude sve dojednog i otkriva da su oni zaista lažovi u onome što rade i da su kjapiri zbog onih djela kojačine. A to je stanje kada braćo ti ljudi dođu u situaciju da je došlo opasnost po njihov život. Da je došlo opasnost po njihov život. Pa tada kada vide da hoće život izgubiti da im prijeti smrt Onda Kome se obraćaju Obraćaju se samo Allah tada. tada nema drugih Mimo Allaha džalašanu. Tada nema da se moli Ovi sveti trojica Ne ne ne Samo kaže Bože gospodaru gospode Samo jednog spominje Kao što sufije Tada ne govore O ti šejhu, spasi mi, pomozi ili oti, mrtvi, sačuvaj mi, tako dalje, tako dalje. Tada nema toga. Tada napuštaju svata lažna božanstva i samo su usmeravaju kome? Allahu subhanahu wa ta'ala. Kao što Allah azza wa djel u suri Zumir spominje, nesta izbila, وَاِذَا مَسَلْ إِنسَانَ دُرٌ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ kada insana kada čovjeka pogodi pogodi dur nevoleneka kada ga pogodi pogodi neka nevolja daa rabbahu muniban ilej dozi va imli allahu jalal shanu njemu se samo obraća samo se njemu obraća Kada mu Allah dželešanuhu da svoju blagodat, to jeste spasi ga tog te nevole u koju, u koju je bio, ne sijama tjane jedu ilaihi min kabil, zaboravi onoga kome se prije ko kome se prije molio, koga je prije dozivo. Zaboravi ga. Wa džale lillahi an dadan, liudilla an se bili. I čini Allahu dželašanuhu ravnim. Druge, li udillan se bili, da bi tako odvraćao od Allahova puta, kul temetta bi kufrike kalila. Reci, uživaj u svome kufru neko vrijeme kratko. Kalile, malo. Uživaj u tom svom takom kufru. To jeste, u kufru u kome zaboraviš na Allaha te barake va ta ta'ala, koga si prije iskreno molio kad je bio život u pitanju, kada te spasio, ti ga zaboravio i počeo druge njemu ravnim smatrati, kaže, reci, uživa jedno kratko vrijeme u svome kufru. Inna min ashabi nar, za sigurno ćeš biti stanovni kvatre. za sigurno ćeš biti stanovni kvatre. U suri braćo El Ankebuti, W 25. aycie uzwiešenite Baraka taala każe nestezila Fa idza rakibu fil fulki da'u Allaha mukhlisin lahu ddin falamma najahum ila al bar idahum yushrikun Kada se ulađe ukrcaju da'u Allaha mukhlisin lahu ddin I vidu opasnost, vidu smrt svud oko sebe. Tada nema drugih. Samo se mole Allahu šanhu Iskreno mu din Samo njega. Mole, dozivaju, obožavaju. Falemma nadžahum ila al ber. A kada ih spasi i kada ih dovede do kopna. Iza hum jušrikun. od odjedno... Činu mu širka. Smatraju mu drugi, I to je, dakle, stanje koje opisuje Allah, tebara kratala, da ti ljudi u ovim momentima pokaže se ona priroda jednog čovjeka, a to je da se veže samo za jednog jedinog svog gospodara i Boga Allah, te kratala. Međutim, kada prođe ovo stanje, kada nestane opasnosti nevoli tako šta je sa ljudima zaborav je Allah tebarak wa ta'ala i vraćaju se drugim božanstvima i ravnim ismatraju Allah subhanahu wa ta'ala u suri Isra kaže Allah tebarak wa ta'ala wa iza mesakumu durru fil bahr kada vas zadisi nevoli na moru dalle men ted'une illa ijah. ja tada nestane onih drugih koje, koje inače molite i koje ovaj, dozivate illa i ja ostaje samo Allah Oste, samo on nemata drugih zaboravi sufija svoga šejiha i svoga mrtvaca zaboravi ga i šija svoje mame i ostale međutim K'o im je odstaje samo Allah. Kao što kršćani zaboravi trojstvo. Ko je gledao onaj snimak iz Iraka, Video je tamo one kršćane koji kažu trojstvo, trojstvo, tri Boga. Video je kako svaki od njih samo jednog spominje. Gospode, sačuvaj nas. Sačuvaj, daj da se spasimo. Daj da ovo prestane Gospod, samo jednog spominju, Allah rekao bi čovjek ovo su pravim uvehidi, pravim vehidi obožavaju samo jednog i jedinog gospodara, Allaha subhanahu wa ta ta'ala. Ali kada izađu iz kiše metaka i prežive, onda ponovo idu kod onog njihovog glavonje da ih krsti i da im govori da su trojica, da nije jedan a posvjedoci je njihova priroda da je samo jedan. Ve je samo jedan. Zato kao što je govore Imam Šafija, niko se neće družiti sa sufijama do podne, da posle podne neće poset glupak. Isto ovo kažemo, niko osim glupaka ne može biti član i pripadnik jedne od ovih vjera. Niko, samo glupak. Samo glupak može biti pripadnik ovih vjera zdrav razum te uči stavno se vežeš samo za jednog jedinog gospodara i Boga Allaha te barek o tali a kada ih on izvede i spasi na kopno kada vas on izvede i spasi na kopno a vi se okrećete okrećete glave od njega okrećete, nećete više da se njemu, da samo njega obožavate da samo njega molite وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا a insan je uvijek onaj koji nijeće, onaj koji je nezahvalan Allah subhanahu wa ta'ala ovo su dakle je dokazi dokaze iz Kur'ana iz Kur'ana koji su nepobitni i koji ukazuju da dova, da dova je ibadet koji pripada samo Allahu Đelešanu i ne može nikom drugom ni jedan mali dio toga se pokloniti i onaj ko pokloni ovaj ibadet Drugi drugima mimo Allahu subhanahu wa ta'ala učinio je veliki širk kojeg se može riješiti samo ako se iskreno pokaje samo ako se iskreno pokaje i ispravno uzvjeruje Allah tabarak wa ta'ala tako se može spasti, drugog spasa drugog spasa nema molim Allaha tabarak wa ta'ala da nas sačuva da nas sačuva širka, da nas sačuva kufra i svih oni stvari koje on je zabranio i koje su mrske i molim ga a vajal danas učvrsti u puti ispravnom stazon alhamdulillah o salatu o salamu la rasulillahi o bahtu tako vraću Allah subhanahu wa ta'ala na razne načine u svojoj častnoj knjizi da bi ukazao ljudima na opasnost na opasnost ovog širka na razne načine pojašnjava ljudima. I s raznih strana prilazi ovom pitanju da bi ukazao ljudima na činjenicu da je ovo ova stvar strogo zabranjena i da to nema nikakva smisla da se neko drugi ravnim smatra Allahu Tebaraki wa ta'ala i da se nekome poklanja nešto od ibadeta, a znamo da ibadet Allahu Đallašanuh jedino pripada i on Subhanahu wa ta ta'ala jedini ima pravo na ibadet i niko drugi. Zato obraća kaže Allah subhanahu wa ta'ala u sureti Saba. Nastizgilla kuldu'u alladhina za'amtum min dunillahi la yamlikuuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard wama lahum fiha min shirki wama lahu minhum min dhahir. Recit zovite one koji Oni ništa nemaju. Oni ništa nemaju, Nikoliko jedan trun. Fi s-samawati wa ma Niti na nebesima niti na zemlji. Dakle oni ništa ne posjeduju. Wa ma fiha min shirk. I oni u tome, dakle na nebesima na zemlji, nemaju nikakva udjela. Nikakva udjela u tome nemaju. Vama leho minhu min dhahir niti Allah tbaraka ve taala odi hima ikaf ikaf ve dakle to ti koje je dozivate kojima se moliti tako dalje tako dalje ti su u oskudici potrebi za Allahom tbaraka ve taala a oni nemaju kod sebe ništa nikakve moći niti snage niti prava da bilo što od toga da bilo što od toga oni nikome nešto mogu mogu dostaviti, mogu dati pomoći i tako dalje, i tako dalje. Nemaju oni, jer sve to pripada samo Allahu dželle I zato je ovo isključivo prava Allaha te bareka taala. Pravo koje nije dao ni poslaniku sallallahu alejhi ve sellem čak i kada su u pitanju sa svim uske stvari, kao što je pitanje same same upute, jer znamo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem osnovi došao da prenese poslanicu, da pozove ljude uputi pravom putu. Da obožavaju Allaha te baraka Pa znamo koliko se trudio Poslanih sallahu alaihi wa sallam Kao što znamo kolika je njegova veličina I mjesto kod Allaha azzawajal Da mu je najdraže stvorenje Međutim Allah te baraka wa ta'ala Nije dao pravo Da on može nekoga uputiti Nije dao pravo Da on može nekoga uputiti A kamo nešto više od toga Kao što uzvišeni kaže Nestezvilla lejkalejkahu dahu walakinallahu yahdi men yasha. Nije na tebi o Muhammedu da ti njih može uputiti. To jest i nemaš tu moć, nije nisam ti dao to pravo da ti moš nekoga od njih uputiti na pravi put. Već Allah upućuje na pravi put onoga koga hoće. Ono Isključivo pravo Allah te tebaret ta. Kako onda mogu doći Rudi govoriti? dozvoljeno je da dozivaš Muhammed a.s. u nevoli da ti pomogne, da ti ispuni želu i tako dalje, i tako dalje, kao što to ljudi čak sa mimbera sa mimbera govore sa govore ljudima slobodno ljudi kada kada imate neku potrebu kada se to neko ne voli, slobodno govori dozivajte Muhammed a.s. da vam pomogne, da vas sačuvi i tako dalje, i tako dalje. Ovo je braćo upravo ono što smo na početku rekli ljudi koji upadnu u širk poi upadnu u shirq oni kao prvo dozvole ga kao drugo smatraju to pohvalnim kao treće pozivaju druge ljude tome pozivaju druge ljude tome zato vraća ibn al-kayyim ezezerahmehullah kaže mušriki kaže uzima sebi neko kaže božanstvo iz uvjerenja, iz uvjerenja da će mu ono nešto koristiti No, kaže, može koris korist pribaviti samo onaj ko ima sljedeće četiri stvari. Dakle, taj koji može koris pribaviti, ima, mora imati četiri stvari, odnosno jedna jedno od ovih četir, četvoru. <kuh> Kao prvo, kaže, mora biti onaj koji je vlasnik onoga što od njega traži rob. Dakle, ne možeš prodavati ovaj poklenja tuđu robu, već moraš biti vlasnik onoga što rob traži. Kaže, ako... Nije taj, dakle ako nije vlasnik, onda kaže da je sudrug vlasniku, da ortak vlasniku, jer kad su ortaci onda i on ima pravo da i on nešto od sebe da. Kaže ako nito, on je slučaj, kaže onda da je pomagač vlasniku, to jeste onaj pomagač koji mu je neophodan, mora stalno da mu pomaže, stalno mu pomaže, pa preko toga steko neko pravo da i on može nešto, nešto ovaj dati. <kuh> Kaže ako niti nije slučaj, dakle nije ni taj, nije vlasnik, nije sudruk, nije pomagač, kaže onda da bude onaj koji ima pravo da se e, zauzima kod Allahu kod vlasnika, da se zauzima da se zauzima kod vlasnika. <clears throat> dakle onaj koji je dobio pravo od vlasnika da se može zauzeti za koga on hoće kod kod vlasnika. Međutim kaže kaže mušrići nemaju ni jednu ovu stvar kod sebe, ni jednu sve je Allah Đelešanu ovo negirao sve ovo negirao čak je negirao i ovaj šefat i on se apsolutno ne tiče kaže njih niti, niti on ima veze sa onim na čemu su mušici potvrdio je kaže samo šefat poslaniku salallahu alaihi wasallam na sudnjem danu da se zuzima za za svoj umet i vjernicima, shahidima i ostalima nabraja vrste kojima je potvrđuje šefat na sudnjem danu da se zauzimaju, da će moći da se zauzimaju. Za za poslanika sallallahu za svoj umet, a vjernicima, za vjernike, poznanike, rodbinu i tako dalje. Kaže mnogi misle, kaže Dalib Kajim, kaže mnogi misle da je širk stvar prošlosti. I da toga danas nema. A srž kaže ovog pitanja, kaže, leži u onome što je, što je rekao Omer radijallahu anhu kada je kazao Onaj ko ne poznaje džahilijet gubi vrijednosti islama jednu po jednu dok, sasvim, dok stasava u njemu. Gubi vrijednost islama jednu po jednu dok u isto vrijeme stasava u njemu to jeste jedan od pripadnika od pripadnika tog džahilijeta ovo je braću iz razloga što čovjek koji ne poznaje džahilijeti koji ne poznaje širk on neminovno mora da upadne u to čovjek koji ne poznaje i koji ne poznaje širk on neminovno mora da upadne u taj i u taj širk, mora da upadne mora da upadne zato što kad, ne, kad ne, ne znaš neku stvar kako da se od nje čuvaš kako, ne znaš gdje je granica kako ćeš, kako da se čuvaš Ne možeš se čuvati nikako. I zbog toga, da bi čovjek da bi čovjek se mogao čuvati mora da nauči. Da bi čovjek, mogao, da bi čovjek bio vjernik koja Allahođalešanu mora naučiti njegov din. Mora naučiti granice Allahođalešanu -u, u vjere. Da zna šta mu je naređeno, šta mu je zabranjeno, šta mu je dozvoljeno. Da zna kud se može kretati i šta može raditi. U suprotnom u suprotnom biće će džahil biće bit će fasik u ruku a o gromla mogučno sposti da bude mušik da bude mušik zašto zašto zato što će ga šejtan dovesti do toga da ti kaže ovaj lijepo je da da uputiš dovu preko ovog mrtvaca zato što za njega kažu da je bio dobar čovjek da je imao neke mudžize pri sebi i tako dalje i tako dalje prevariti da otiđeš na turbe pa da ubaciš novac i da misliš da te to turbe čuvaj da te spašava da ukrcaš te u auto i da vjeruješ da će te to spasiti nekih musibeta na putu i tako dalje i tako sve su ovo obraća dakle stvari ko, s kojima će ti šejtan doći ako ne budeš znao da se sačuvaš da se sačuvaš i da ostaneš na tauhidu Muhameda sallallahu na tauhidu Muhameda i zato obraća širk širk se rasprostranio Među onima koji se pripisuju islamu Onda kada je nestalo Znanja o čistom teuhidu Onda kada se pojavili drugi ciljevi I govor o drugim stvarima A ne o onome U što je Muhammad s.a.v. Pozivao 13 godina u Meku I 10 godina u Medinu Cijelog života pozivao u ovo S što u Medinskom periodu Dolaze propisi Dodatno novo Ali srž ostaje srž I Ta suština ona se ne mijenja i zbog toga je neophodno da u svakom vremenu muslimani se drže ove suštine prije nego li se drže propisa prije nego li se drže propisa ovim neodobravan da neko krši propise koji su mimo akide nisu dakle u temelju akide ali kažem da je preće da svaki mu'min sedne i da nauči la ilaha illallah njegove šarte i ono što ga negira prije nego li os, počne ostale stvari da radi jer će raditi, izvršavaće namaz i post i ostalo a ovo, je, ovo nije, nije završio svojim stvarima, nije negirao što što mora da se negira i nije potvrdio što mora da se potvrdi pa će mu sve drugo biti batili zato što nema osnovu zato što nema osnovu. Zato molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na njegovom putu da nam istinu pokaže istinom i pomogne nas da je slijedimo i da nam lažu pokaže lažom i da nas pomogne da se čuvamo od nje molim Allaha tebara da nas poduči njegove uzvišenoj vjeri da nas učvrsti i uputi na njegov put koji vodi ka džennetu i njegovom zadovoljstvu molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam da obskrbu koja je halal da nam poda zdravlje koje ćemo koristiti u dobro, molim ga subhanahu wa ta'ala da nam pokloni dobra djela i iskrenost u riječima. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas svi okupi oko Kur'ana i Sunata poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Molim ga tebarek wa ta'ala da pomogne islami muslimane, da pomogne džihad i muđahide u cijelom svijetu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da muđahidima podari sabora na njegovom putu, da im poda snage na snagu koju imaju, da i pomogne svojim vojskama Od ljudi i meleka, molim Allaha Allah, da nas u safi najbolje safoje na ovom dunjaluku I da nas proživi sa najboljim njegovim stvorenjima na budućem svijetu Molim ga uzvišenog, da nas okuplja na mjestima radi i badata njemu I da nas sačuva govora koji ne priliči jednom vjerniku <kuh> Koji robuje Allahu dželešanuhu Molim Allaha te barakatala da nam oprosti naše grijehe, da nam pređe preko loših postupaka naših, da nam da lijep završetak na ovom svijetu i da nam da lijep, lijepo mjesto na budućem svijetu. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam ostatak života učini u pokornosti njemu i odanosti i robavanju samo njemu subhanahu wa ta'ala, a da nas sačuva širka i kufra, nifaka i ostali stvari koje on subhanahu wa ta'ala prezire. أمتي بالدهاها أمتي بالدهاها أمتي بالدهاها استسرت في المهاوي فتردت في كيف في بدلت كيفهانات في كيف بدلت كيفهانات في كيف بدلت كيفهانات كيف كيف وحدها كل ضاوي وعحدها كل غريب <تصفيق> أمتي ذلت وهانا حين ولت عن علاها يا قوم استتانا وتوارق عن علاها <تصفيق> أمتي ذلت وهانا حين ولت عن حين يا قوم استتانا ثابت <تضبط> كل عوانا وتمادت في هواها <تضبط> <هوالي تضب> امتي ما بدهاها امتي ما بدهاها صارت بالمهاوي فتردت بالمهاوي كيف كيف هانات كيف دلت كيف هانات قد دلت كيف, كيف كل غاوي فيك بالخالمينا واذا نحن تقابلنا وعشنا قملينا يدي تسير وسيرو فيك بالطالبينا إذا نحن فقابلنا وعشنا خاملين سوف يأتي الله حقا بأناس صادقين سوف يأتي الله حقا بأناس صادقين أمتي ما لدهاها أمتي ما لدهاها أمتي ما لدهاها تردت المخاوين كيف ذلك كيف هانا كيف ذلك كيف هانا كيف ذلك كيف, كيف, كيف هانا وحدها كل غاوي وحدها كل غاوي قوم هذا فيه لثنا يا لقوم يا عشينا فيعود المجد فينا في المضر لبينا قم ماذا تهيلشنا هللا قومي يا سيعود المجد فينا ان ماضينا مشرقينا وردنا بالجهاد للحق كل المعتدين لبينا تكرر ثم يباغدها هانا ترددت في المهاوي كيف دلت كيف هانات كيف دلت كيف هانات كيف كل ضاوي وحدها كل ضاوي فإذا نحن صدقنا سوف نبقى الأكرمين نملأ الدنيا سلاما نسعد القلب الحزينا وإذا نحن صدقنا سوف نبقى الأكرمين نملأ الدنيا سلاما نسعد القلب الحزينا هكذا كنا فسدنا وحكمنا العالمين هكذا كنا فسدنا وحكمنا العالمين امتي ما دها امتي ما دها امتي ما في المهاوي في المهاوي كيف دل كيف هانات كيف دل وحدها كل مغاوي وحدها كل مغاوي كلتي في المخاوي